«Ти думаєш, ми? Я її навіть не цілував. А мені байдуже. Ти як кримо-католицький священник. На роботу не йдеш? Ні, в мене сьогодні свято. То пройдися містом. Запиши до протоколу моє прізвище. Колись будуть розкопувати архіви і дізнаються, що був такий повсюди. Пам'ятаєш у Гоголівському ревізорі? Не перешкоджай». Прокопику, візьми мене коли-небудь собою, я виголошу промову. Про що? На будь-яку тему, мені здається, я міг би скласти політичного сонника. Як ти вважаєш, звернувся він, на яких правах Компартія Галичини повинна входити до Компартії Польщі? Щоб не ділити ідеалів, розділимо посади? Не жартуй, питання принципове. Ваша партія представляє націю чи клас? Пролетаріат. А наші безробітні, на яких права входять до складу польського пролетаріату? Мовчи, мовчи, бо забуду, до чого веду. Не знаю, як буде далі, але зараз, Миколику, гине весь народ. Очевидно, треба звідси танцювати. Не перебувай, я знаю, що ти хочеш сказати, що в ньому є визискувачі. Але ж у кожному класі є спекулянти того самого гатунку. Мене звинувачують у націоналізмі. Знаєш, чим це пахне? Видушать і вас, і нас, але залишаться архіви. Запиши все-таки моє прізвище. Мені не вистачає терпіння з тобою розмовляти. Закохайся. Він сплюнув і нахилився над аркушем. Я тільки тепер побачив, як він подався за останні дні. Щорнів, під очима набухли синці, щоки обвисли, як у старого. Національне питання і при соціалізмі залишиться проблемою, якщо його перескочити. Ви поставите перед ним на коліна. Поговоримо згодом, перебив Микола. У мене, наприклад, нема того почуття людської гідності, яке мислиться за комунізмом, провадив я далі. Не крастиш його, а я його поступово надбаю, стаючи громадянином, довіряючись людям. Мені зараз і про копику, а я ще нічого не зробив. Працю, бій з тобою. Я вийшов на вулицю. Мені треба було конче відверто поговорити з Павлюком про виробниче колесо на зміненій осі, про те, що здібності не криниться, а коли вони застигнуть потреби, обмежуватимуться примітивними смаками і про дещо інше. Та дідько знає, що таке. Колись Микола був приступніший. З часом я його, як і сьогодні, навмисне розпалював усякими запереченнями, викликаючи на відвертість. Але тоді він був більш уважний до мене. Я піднявся на замкову гору. Запущеною доріжкою в парку пішов у бік товарної станції – і, вибравши незахищену від сонця галявину, розпростерся в траві. Тільки я ліг, зашелестіла трава, і просто на мене вибігло руде цуценя. Постоїло, розглядаючи мене банькатими вологими оченятами, ступило крок, ще крок, і, посміливішавши, лизнуло мені руку. «Адім у тебе є?» – запитав я. Цуценя знову лизнуло мені руку і закрутило тоненьким арканом хвостика. Я пошукав у кишенях, та крім газети й тютюну, в них нічого не було. Я одірвав шматок газети на цигарку, відскубнув зайвину. Цуценя вирішила, що я почастував його смужечкою паперу, Взяла його до рота, потім, відвернувшись, непомітно, випустило в траву. Я вдав, що нічого не бачив чим Цуценя було надзвичайно задоволене. Перекинувшись біля мене, мій новий знайомий почав діловито поклацувати зубами, лякаючи бліг. Оченята стали суворі, вуси настувбурчилися, та коли Цуценя зрідка косилося на мене, погляд його веселішав. «Ти, артист!» – сказав я. Цуценя підстрибнуло з радості. Коли я повернувся до міста, вулиці були заповнені солдатами. Солдати в повному лаштунку стікалися на Городецьку, котили гармати, везли скрині з амуніцією, впираючись руками в затильники підвід.